En el primer cap de setmana de campanya electoral, la Federació Local del PSC ha volgut celebrar la castanyada juntament amb els comerciants del passatge Moragas. Aquest dissabte s'han instal·lat a aquest punt del poble una seva parada de castanyes per compartir un matí amb els ciutadans de la vila, però també per defensar la candidatura de Rubalcaba a les properes eleccions generals. Per fer-ho han repartit tríptics i han informat els veïns i veïnes del municipi, i és que els socialistes i anex s'han plantejat aquesta campanya amb un marcat caràcter de proximitat. N'ha donat detalls la primera secretaria del PSC i alcalde de Sadatian Ànster Pujol. Nosaltres hem seguit l'esquema tradicional de castanyada a peu del passatge Moragas, sota el nostre local per un tema de comoditat logística, però també perquè ens consta que dinamitzem el passatge Moragas a nivell de, de petit comerç i la veritat és que les botigues ho esperaven. La veritat és que ha sigut divertit, ha sigut dinàmic, ha sigut un inici de campanya doncs diferent respecte al que s'espera d'una campanya tradicional amb els mítings, jo crec que la proximitat del poble d'on ha sí amb aquest esquema i el repetirem. Els socialistes dianencs han defensat el lema de la campanya del PSC amb Carme Aixacón com a cap de llista per Barcelona. El futur és esforç i justícia social. És la frase que il·lustra unes reivindicacions en defensa de l'estat del benestar. Sobretot, sobretot, especialment eh, la reivindicació de no desmantellar els drets d'igualtat d'oportunitats que un estat de benestar doncs ens ha donat a tots els treballadors i treballadores, especialment aquest. Jo crec que és un gir a l'esquerra important respecte al meu partit en alguns moments de la legislatura que ha finalitzat pràcticament, a nivell estatal, s'havia de ser més no eh, despistat, entre cometes. El proper acte que organitzarà la Federació del PCC Atiana tindrà lloc dissabte dia 12 al parc del Camp de Futbol Vell, on celebraran una sèrie d'activitats dirigides al públic familiar. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.